فإذا رجل جالس ووضع جنبه قادم من بينه كلوه من حديد يلحقه في شقيه فيثقبه حتى يغلو ظفاو ثم يفاض بشنتي حتى مثل ذلك ويتئم شقه هذا فيعود فيصنع مثله تو مازه پارکین تو نه فرق ولا كنا اذا اخر حديثو پهونو په تنویشو ټوله موږ دوستانو سمولای په ژوند په وسیبه په امر مفهمای چې پیغمبر باندې صلوات وکړو صحابه کرامو باندې تاسو کو چې تاسو کې چا به یادونه دی دلتهږي چې اخو په دې وخت کې وخت په یا یاورس می محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د ماسې د دې کې په خپل کې د عالی وضاحت کو ملتا په او زید لازم نهونی او زید شمسو مګه تقویم نما او ولا ما او خدنه شو چې هغه خلد سوق په قدیر روایت کې تاریخ ګوړه وضاحت بیانېږي په محمد رسول الله صلی الله و ا ج ر ج ل و ي و و ن د ل و ج ا د ي س و ل ج ا س ل ي ن ا س و ر ج ل ا و ل ي و س ر ي ق ا ي م و ن د ب ج ي يدخل في شرطه في شرطه فهي امنون معنى بأنه دوحكي دو ونوله أو دوحكي بيو الله حتى يبلغ فهو التنميه ونجده سجر بيو ثم يفعله في شرطه الناس ذلك بيو بي الله دوحكي دو مشروره وينتقي مشرطه هذا ويقوله نطبع جمع ذا دوحكي شرطه ودابلني وحكي بسم شويره ایا سره او بیس کو د 12 قران اوښو په امر اسلام کومه پتہ کا شو پالې ماي سره وي دلو چې په یو آزاد کې مطلب اوس نه راستي پښتو کبالي او بدابا دې سره یو مخه را شوې دي حقیقت دې دغه چې ولادې دغه نشته ددا حساب ورته او دې فرشتي سره لاس کې د قصبه یو کمبوت نه او په دې وښي چې واچې دا وحګي ولا دې سره اپوري دځته بل وخت کې ورغښته تاسو په دې دا په لنډه ډول شوې وي بیا دې ته راوځو د هغه وخت باندې چې بیا دې بل ډول وي دا نه ورښېږي نو دا شته چې آزادۍ موقعه دلو دته کوم پرستانو چې زه پخلیو ورکم نو کوم توکسانو چې زه پخلیو خپل ما آزاد ما د ټپوسو په تاسې دی او تاسو خو دې دا وړي په بیا ځاپ کې موقته دي قالو د او چونکه دا بیر واقع کیدا عظامل بیانیکی او دګری واقع تخیره کیاله خپل پیغمبر اسلام فرمیږی دا الله څو نو ورجل قائم اوضيه دا صري ووبلاء على حسين ندت الصرخه وضافت وكتم سليمر على فلسطين دلعذاب وقول بفكر او صدرتين كي على فلسطين صار لازم يقف كراني يشتق براسه كي هذا كان السبب يتصدر شهر يكونوا بهما او سمستر خوښته یو ځل یې وژلو او او سمستر درس یو وخت راځي اغه کار یې د مستحب دیشرو د تسب په بچو نشو فإذا فرغه هر کله په چې مکان باندې وایو وښتو تذرتحو حجروا او دا عذاب وختونکو سره یو ټیټه ملامو د امریکا په اوږدو سره ولایې چې نو کې دا حتا ینت کې نو راشو وو چې کلهابا راګړي را مستو په سې یادونو د تاسو په لاندې په دا د ستو په مخمځ پرې جوړو کار یې په یو وړاندې کولو چې کله وو تاسو د استوره په کار ونروم، و عاد الغسن <سؤال> forty سنت موقعنا و عاد إليم فضلا بطه, تودbr پفلشربوا ط في Hospitalتين واطر Ал burا White, اوطرنا والشرافات جه mae عزب هاIV وطرنا مردون من عزبه afterward، ف goal objetivo من المقدم رمائك بطرنا عiv فغريتهم كانون المحب drawn وعأنق علي ، وي رب الاسلام <سؤال> و ماجي و ګړا دنانو حتتا ادایلا اذا صبر منچ واصفله واسع او دعي اغلا لجئ او دعي اربجو افولوز تتورطد تحته نار بعد كمور ونور فإذا كنت فعق حتى كان ان يفج منها وإذا فمتتتتترجعوا فيها ميقبلا إسلام فميتي بدل اكتا كمور ونور أو تفعوا وتي كان له مطور لك نباقي كباسي خلاص وسيدن مجھے کناบวน منباو کلا تا پور نہ بیس ابداخلہ پوچھا پرابل مجھے کنابا ہم مخاط پوشا داخل پیا جاتے لاجن کیا مشوم طبوں کا داخل پوچھتا داخل کہ کنابا ہم موقع سے نزدیکتا کہ موقع گل پر بڑھ امتبوصو قدسو بی جب دی اعزابونو کی بفرمند او خلادی قالا نو دی او بسانو را بیمال این فرق قرآن دیدارش فانو خلادنا قرآن دیدارو حتا افعینا عملاءن تردیبونی چی دونگی او نهرینی او سین لدارو من دمیر فينی وان بوصنکتا سو گتلی گوستانو سین او نهر چی بی اگر دووووی می امورد اسنات فرمائی دادا ویلی نهرون دووووی دوووی دوووی دی که نوو نو تعبینه و علا وسط نهره و دی کی یو سړی د دیوی او د دی نه په منسکی ولادت و علا شت ته هله راجو او د دیش په چه پات دی د دیش په یو طرف پات دی بل یو باباجي خوشيش کي دا راتو نو رحمت واچو تاغي حاجي په په نو تا کوم سړي چې دیم يوسناي ناس ته په کومه دمیرګانې په حالت کې او چې کله تاسو حريته حاصله ونو تاسو ته د و سیمه راځي ددا بچي او د دې راځي چې کوم سړی ناس ته په کومه دتې کې ولیدی په اخر کې کو باندې یو شخص نوې واپس یو آزادته ورولې کله ما جاء اليا رجا او ما فيه بحجر ليعاتديكو شكي دراوته مو پتي کو باندې فايعرو كما كانه مو واپس هغه ته چپکمو ځکه بازاظمو کې مُقتضا وو فقلت ما ما صلات امر استقمي چې ماته په فوکو داسې خيري او دي قالا دوی په کسانو چیزو مُقتدی او مدیداتو یې ان توله وړه دې عاشا فنتقلنا من ګوړا دې جالو حتا اتهينا د دې په چي الى وسط الخطا يو خستبا او شين باو جنت فيها شجرة عظيمه فدغا باكي يو استو وفي اصلها شيل او دبيولي جړول تا يا دنيولي دنيتا یو ګډا ناشته وسييام قطيل ماشدان دي په من قريبو د شجره ته او دې وني سره د بي ملي او سره داس نه په عمر اسلام په مې চোړا نه دا د وازا په ختم شول ما یو خیسه شین باقولیدل په اقشین بحث یې ونه دا او دې سره یو سرې و ا وند جوه په حقیقت کې جنت وعده شوی ده نه استوا فادخل ادا وسط الشجر یعنی تدبيرونه کومس یونکو ذوس یه حقیقت وعده لم راطب تو احسن منها تدين استظيمه په پنځه کې د فيها لري فيه رجال وږي سړي او شیرو خو وډاګاتو وشباب او زوانانو ونساء صحابه وسي بيان او واسمانه مو ثم اخرجني منها بيذ تر نظر الى رو استوا فساعدا بالشجره بيذ دي مو دي جنبر طرف او ازيته بوت جمال فادخلاني الجنت والدخل كما هي احسن وتقصد منها ودادا ابل دي سن استوب استرم في اجلوخ في باليك بدايه مو وشبابهم او سوانانهم فقلت لهما مبل اجل نه په اوچي د اکلو تو کښه ستاندل د دې اوسې انسان سره پورتلې وادي توې انما قط کو وفاهي بي انځل تا وي ما په چيدا سو مطلب یې کاروله شو وکړ څو له نه فاخبراني عمري مدداخه په تاريخ راګي جاماتي سوهلي درس شیو کله مبل له خار وسلاتې کسان ته وي جسم وځما او ماته په ختلي پاندو او خسته څنګه مخاله چې درس قال <سؤال> يا ابن ذو القرنين نعم ما مستبرد دي داګه درتو امر وجو کول نصی لا ايتهو يشب تشه کو په دې نهي تاسو له پیغمبر و دا 나와 او دا په واخو کې امر واچو يحدث بالكيس بتي خالقه تبا يدروه وين الدروب جنس ريبا تبا عزابي كدا او فتحما لو عانو محطة تم لغلبا فعها دو نما خالقه دروه يستكويل او دير جاقيل ايلاكو دبا داد الدروه رسينا لن يو بينما قل الاسرات والسلام وماي فيوسنا وبيدي ما اقرع الى يوم القيامة تبا قامت القيامة القردين بده عزابي مبتلادي ونشطبه دبا لمتقدادة دو يوم وحتي وشتي دیشنه په وخت کې راغله چې د په وخت وره ورلشتي د پیلنې شوې ویډیايي په ملي تلاوري چې د پیلنې وخت وره ورلشتي هغه بیا د شریعت د قاعده پر پایماته پورې قضایع آزاد کې مخطلع دي وین ول چې په ایت او یشته وره سقوط وین تاسو ته لیدو چې په او د تاسو څخه کېږي نه فلا جونو دا علم الله القرآن کی هغه په الله پاک د قرآن کویا ور وړه وا فنام عنه بالليل ويبني عمل بما فيه من ثواب یو څړې کی هغه قرآن کویا ور وړي او به د قرآن مخاف نشي دبي تشویع عمل کوي دبي توزي عمل کوي او د قرآن با احکام عمل تکي د ترقيه ورکونه چې کله یې مرشد پدعاګو کې مقدمه دي چې په باندې پاک الله پاک یو د سارا پيچر ديږي چې څنګه قرآن باندې عمل نه کوي دا بين د ما را ايتا ال يوم القيامه بي دېمته قیامت په دې په دغه حاڅه نو کې مؤتلوي فلم في الصبي بیا په عمل اسلام فرمای چې ما یو دا څنګه خلق او عذابونو کې مؤتلو غير پربند سريو برمه ده چې باقي په طبيعه نه دغه خدای دا دنسان چې تولیده چې په دې عذاب کې مقتضا دي تاسو ناګار دي دا هغه کې چې په دنیا کې سينګار نه کړی او په دنیا کې دې ساتل نه کړی دي دا د الله پولیسان تر 5000 نو کې کوم پر پښتون خلک ولذي ائته فی سقم فہو مسناته وقسنا کارنی trem ولذي ائته فی النار اګه سرې چکهدا د امین تر اوتلو کوشش کوي نو فرښتې په کانو باندې ونیو واپس یې به آزاد ته والی لوبا کې نوم وایي دا سود خورین کې له سود او ته والذي <سؤال> بعثته في الداريه اوه کس کتاب مليته وليته نو اكي نو په بعده وسود خورون کي دي والشيخ الذي ارايته في اصل الشجره بيو طويل بيان ته کي يو په باغ کي ديو ګډو ديته نو يا به باندې او دې ګډا سره کېد شاه په لاره مړو باندې ګوري وڅېړل مخاوله هم او دا تخلق اقا اولاد دې مشهوراني کې وفات چې هغه نن په مشهوراني کې وفات چې موږ هغه پاک دې نه غوږو نه هغه دا پولیس ته جنت او دا پاک تبوزي او په دغه پاک د تربیت او قالنا ابراهیم عليه السلام مسالم کوي دغه نشته و ته فرمایي دا ګډه کې اسلام او دا وڅاڅي ګیرځا په مړو ما ژوندو نومي کولی اولاد الناس <سؤال> ده خلق او اولاد چې په ما ژوند کې وفات چون کې ما ژوند دوستانو داسې وي دا مو کلفت نه وي په ساده گی صاحب پیتان نشتا هغه ګنامون نه دو بندسي رايت به في نسل شجره وقف دعى امامي سلمانفو ابراهيم و عادهي ابراهيم عليه السلام وصيا محله فاولاد الناس او متاقي الشعبه كما شوانو او تاويله مبابات خلق و اولاد او ديمني سلام يذ دي بلا مكان فرماي چې ما يکه سويته لوغه اون بلغه وله سي اوك سيوقد نعمل قول مالک تام مالک نامدا خازم دار عقد جهنم مشرف اشتدا څنګه چې څنګه چې نن تپاره د پښتو په خوشباره مو قرار کړي دا د وان دغه چې دا هی مالک او وته چې او هذا مؤمنون كونوا لكي لا يكون عامه المؤمنين هذا مؤمنون دي واما هذا فدار الشهداء او تاخيري قوتي او خستقو ليبرو دا شيلي دا قوتي او ديو دا قناه ثانوي وقال انجي قريلو <سؤال> سجي بريده الاسلام ما دا مكيده الاسلام سرند بهمش مبارك الى قلب اسباتي جدا دي سبت تنش دا الحمد لله قدال <سؤال> سلام والسلام <سؤال> على محمد وعلى اصحابه اجمعين يان دغه مؤسس موري ضمانت